Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Wir haben zwei prima Zelte, vier Decken und vier Schlafsäcke. Was machen wir aber mit Timmy? Bekommt er auch einen Schlafsack? <lacht> <lacht> Seht nur, Timmy lacht ebenfalls. Er hat sein Maul weit aufgesperrt. Ja, du bist ja unser Liebling, der beste Hund der Welt. Ja. Die vier Freunde Julian, Dick, George und Anne planten einen Ausflug mit Zelten. George war ein Mädchen. Sie würde nie auf ihren richtigen Namen Georgina gehört haben. Mit ihrem kurzgeschorenen lockigen Haar und den vielen Sommersprossen wirkte sie auch tatsächlich mehr wie ein Junge. Dick nahm wieder die Liste zur Hand. Benzinkocher, Kochtöpfe, Emailleteller und Kaffeetassen. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Ach, nur gut, dass Professor Krebler einen Anhänger an seinem Auto hat. Fährt eigentlich die Landkarte? Ich möchte noch einmal den Weg studieren. Ja. Hier. Das ist die Straße, die wir fahren werden. Und hier, wo der Feldweg beginnt, werden wir abzweigen. Der Weg führt zu dem Bauernhof, wo wir auch Milch, Butter und Eier kaufen können. Da kommt ja schon unser Professor. Ist es nicht prima, dass er uns mitnimmt? Prima. Und solange unser Professor seine verschiedenen Moorlandinsekten studieren kann, wird er uns wohl kaum stören. <lacht> hallo, hallo. Alles fertig, wie ich sehe. Im Nu war das ganze Gepäck aufgeladen und mit einem Seil sicher und fest verschnürt. Professor Krebler war kein guter Autofahrer. Er fuhr zu schnell, vor allem in den Kurven. Julian warf einen besorgten Blick auf den hüpfenden Anhänger. Vielleicht konnte bei diesem Höllentempo etwas verloren gehen. Das Bündel mit den Schlafsäcken geriet einige Male bedenklich ins Schwanken. Professor, würden Sie bitte etwas langsamer fahren? Sonst ist der Anhänger leer, wenn wir ankommen. Ui, je, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Herr Julius, erinnere mich bitte, wenn ich schneller als 70 fahre. Ah, noch 35 Kilometer. Oh, aufgepasst jetzt, man kann schon das Moor erkennen. Seht ihr, wie die Hitze darüber flimmert? Oh, jetzt biegen wir links ab sind wir gleich mitten im Moor. Achtung, Schafe! Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Also es wäre doch zu wünschen, dass diese Viecher nicht ausgerechnet in der Mitte der Straße stehen bleiben, um sich zu unterhalten. Los, los, was ist denn? Geht weiter! Lass mich vorbei! Die Straße stieg immer noch an. Der Wind wurde kälter. Rundherum erstreckte sich das Moor. Kilometerweit. Als wollte es sich im Unendlichen verlieren. Kleine Bäche rieselten hier und da über den Weg. Man kann dieses Wasser trinken. Es ist kristallklar und eiskalt. Bei unserem Lagerplatz fließt auch Bach. Ah, gleich gabelt sich der Weg. So. Wir folgen jetzt dem Feldweg. Die Straße lassen wir rechts liegen. Und schon sind wir da. Ich schlage vor, wir zelten dort drüben. Ein hervorragender Campingplatz. Das dichte Gesträuch wird uns wunderbar vor dem Wind schützen. Oh, es ist herrlich hier. Wind und Sonne. Ist das da drüben der Bauernhof, wo wir Brot und Eier kaufen können? Bestimmt. Aber jetzt werden erstmal Zelte aufgebaut. Komm, Dick, wir laden den Anhänger ab. Okay. Also ich schlage mein Zelt dort unten auf, wo der große Busch steht. Und für euch wäre wohl der beste Platz weiter oben. Da seid ihr durch die Bäume geschützt und wir werden uns nicht stören. Als es dämmerig wurde, standen die drei Zelte fix und fertig da. Die Decken waren ausgebreitet und die Schlafsäcke darauf gelegt. Julian verschwand mit Dick im ersten Zelt. Die Mädchen krochen in das andere und der Professor war schon lange in der Dunkelheit verschwunden. Timmy, der Hund, räkelte sich zu Georges Füßen. Er war ja so glücklich, dass seine Freunde ihn mit zum Zelten genommen hatten. Wacht auf, ihr Faulpelze. Wir haben Timmy zu euch geschickt, um euch aufzuwecken. Es ist halb acht. Wir sind schon eine Ewigkeit auf. Ein himmlischer Morgen. Es wird bestimmt ein furchtbar heißer Tag. Steht jetzt auf. Geht zum Bach, um euch zu waschen. Was? Schon so spät? Sagt mal, müssen wir den Professor wecken? Ach, nein. Lasst ihn schlafen. Er ist wahrscheinlich sehr müde vom gestrigen Fahren. Wir können ihm sein Frühstück aufheben. »Was gibt es eigentlich?« »Wir haben Speck und Tomaten ausgepackt. Mm. Wie macht man eigentlich das Feuer an, Julien?« »Ich weiß das schon, Anne. Haben wir eigentlich die Bratpfanne eingepackt?« »Aber klar.« »Prima. Geht jetzt baden. Das Frühstück ist gleich fertig.« Timmy trottete mit und zeigte den Jungen den Bach. Julien und Dick legten sich sofort ins Wasser und schlugen mit den Beinen. Timmy sprang gleich hinterher. Es gab ein lautes Bellen und Rufen und Schreien.« Ja. Nass! Warum so nass? Nun, ich sollte denken, dass wir den Professor jetzt bestimmt aufgeweckt haben. Boah, es ist aber auch herrlich kalt. Das Dumme ist nur so ein Bad macht einen noch hungriger. Riecht der gebratene Speck nicht wunderbar? Anne ist ja auch die beste Köchin der Welt. Schade, dass George so wenig häuslich ist und Anne alles am liebsten allein machen lässt. Sie macht all die Dinge, die Mädchen gewöhnlich tun, nicht gern. Betten machen, kochen, Geschirr spülen. Klicken. Warum machst du dir Gedanken über Abwasch? Sieh doch nur, wie Timmy förmlich darauf wartet, unsere Teller fein abzulecken. Hey, ist der Professor immer noch nicht aufgestanden? Ich war schon bei seinem Zelt. Es ist leer. Seine Kleider sind fort und auch seine Büchse. Er muss ganz früh weggeschlichen sein. Ich wette, er hat alles vergessen. Sein Frühstück und auch uns. Das sieht ihm ähnlich. Wenn ihr hier allein fertig werdet, gehen Dick und ich nach dem Frühstück einkaufen. Aber klar, geh doch auch mit George. Ich kann das gut allein. Wasser habe ich auch. Nimm Timmy mit. Er möchte so gern spazieren gehen. George war froh und ging mit den Jungen und Timmy zum Bauernhof. M. machte sich schnell an die Arbeit und war bald fertig. Sie hielt nach den anderen Ausschau, aber es war niemand zu sehen. Auch der Professor nicht. Dann gehe ich eben allein ein Stück spazieren. Ich schlendere den Bach entlang und sehe nach, wo er entspringt. Ich kann mich ja nicht verlaufen, wenn ich immer am Wasser bleibe. Mal sehen, kleiner Bach, wo deine Quelle ist. Du kommst dir so lustig den Berg heruntergegurgelt. Ach! So, hier fängst du also an. Huch, was ist das? Der Lärm ist unterirdisch, ganz weit unten. Es rumpelt und grollt. Es kommt näher. Es ist ein Vulkan. Hilfe, ein Vulkan! Er bricht raus, er raucht schon. Hilfe! Hilfe! Professor, retten Sie mich! Ein Vulkan, ein Vulkan! Anne, Anne, was ist denn los? Sehen Sie dort oben, es rumpelte und pumpelte und dann kamen Ach, Rauchwolken. Aber Anne, das ist doch nur ein Zug. Unter diesem großen Moor laufen zwei oder drei Tunnels entlang für die Züge. Daher das rumpelnde Geräusch. In bestimmten Abständen hat man große Entlüftungslöcher angelegt, damit der Rauch abziehen kann. Ach du Schreck, ich habe ja nicht wissen können, dass da unten Züge fahren. Ich dachte wirklich, auf einem Vulkan zu sitzen, Herr Professor. Bitte erzählen Sie erst den anderen nicht. Sie würden furchtbar über mich lachen. Nein, nein ich werde schweigen wie ein Grab. <lacht> und nun wollen wir zurückgehen. Äh, hast du schon gefrühstückt? Also, ich habe schrecklichen Hunger. Ich bin schon in aller Frühe hinter einem seltenen Schmetterling her gewesen, der um mein Zelt flog. Es ist eine Ewigkeit her, seit wir gefrühstückt haben. Aber ich brate Ihnen etwas Speck. Dazu gibt es Tomaten und geröstetes Brot. Oh, das ist aber fein und jetzt kein Wort mehr über den Vulkan. Das bleibt unser Geheimnis. Na, wie war's? Unheimlich interessant. Ein hübsches Bauernhaus. Eine nette, kleine Milchwirtschaft. Gut erhaltene Scheunen. Dazu ein großes Klavier im Wohnzimmer. Der Bauer hat auch ein schönes neues Auto. Nagelneu. Es muss einen Haufen Geld gekostet haben. Sein Junge hat es uns gezeigt. Er hat uns auch all die ganzen landwirtschaftlichen Maschinen erklärt. Sehr, sehr interessant. Ich möchte nur wissen, wie Sie das Geld verdienen. Vom Bewirtschaften des kleinen Stück Landes bestimmt nicht. Die Leute, die früher dort wohnten, haben schwer gearbeitet, sich aber kein neues Auto oder Klavier leisten können. Ihr hättet die vielen Loren sehen sollen, die sie haben. Alter, aus dem Krieg, denke ich. Der Junge sagte, sein Vater benutze sie, um seine Erzeugnisse zum Markt zu schaffen. Es muss ein reicher Bauer sein. Und was habt ihr mitgebracht? Wir haben Eier und Butter und sogar etwas Obst gekauft. Die Bäuerin hat es gar nicht richtig gewogen. Und berechnet hat sie uns auch kaum was. Wie schön. So, ihr Kinder, jetzt muss ich aber schreiben. Was wollt ihr denn machen? Wir gehen spazieren. Ja, ja komm. Na gut, aber verlauft euch nicht. Nein, nein, ich habe einen Kompass und obendrein einen guten Richtungssinn. Also dann, bis heute Abend, Professor. Ja, ja, du kommst auch mit. Zu Mittag wurde auf einem Hügel Rast gemacht, von wo aus sie das weite Land übersehen konnten. Hier und da tauchten Schafe auf, die überall grasten. Hilfe! Eine Menge weißer Dampf kommt aus dem Boden. Ein Vulkan! Ach, Hilfe! <lacht> das ist nichts Besonderes. Das sind die Eisenbahnzüge, die hier unterirdisch fahren. Wir wussten das und wollten nur mal sehen, wie ihr reagiert. Oh, ihr gemeinen Kerle! Ich habe mich nicht erschrocken. Komisch, du bist doch sonst ein Angsthase. Ruhig, Timmy, komm her. Du kennst doch Eisenbahnzüge, oder nicht? Kommt jetzt. Wir besteigen noch den nächsten Berg. und Dann müssen wir an den Heimweg denken. Auf einem schmalen Weg stiegen sie lachend und scherzend bergan. Es erwartete sie eine große Überraschung. Unten im Tal befindet sich eine verlassene Eisenbahnstrecke. Sie führt in einen Tunnel. Wir laufen hinunter und sehen sie uns mal genauer an. Ja, los. Seht mal, dort stehen einige alte Waggons. Sie sehen aus, als ob sie schon 100 Jahre da stehen. Wir versuchen mal, ob sie sich fortbewegen lassen. Ja. aber klar. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein, hör auf, Dick. Was? Was tut ihr? Ist es nicht schlimm genug, die Geisterzüge nachts zu hören? Fängt es schon auch am Tage schon an? Na, na, habt ihr keine Zungen zum Sprechen? Entschuldigen Sie, wir haben zufällig diesen alten Bahnhof hier gesehen. Ich bin der Wächter hier. Wenn auch das, was ich hier zu bewachen habe, verrückt macht. Sie sollen ruhig denken, ich passe auf die Geisterzüge auf. Nein, das tue ich nicht. Das was für Geisterzüge? Geisterzüge, sage ich dir, Geisterzüge, Züge, die nachts doch aus dem Tunnel kommen und auch wieder drin verschwinden. Eines Nachts werden sie kommen und den alten Holzbein holen. Aber ich bin klug, ich bin klug, mich bekommen sie nicht. Ich schließe mich in meiner Hütte ein und blase die Kerze aus, damit sie nicht wissen, dass ich zu Hause bin. Hier, ihr Schnüffler, haut ab, ja. Ich habe hier aufzupassen. Abhauen, sage ich. Abhauen, los. Kommt, lasst uns gehen. Ich fürchte mich. Abhauen, abhauen. Oder ich bewerfe euch mit Steinen. Ja, ja, wir gehen ja schon. Passen Sie nur weiter auf Ihre Geisterzüge auf. Wir wollen Sie dabei ja nicht stören. Komm, wir gehen. Was wollte er nur? Was sind Geisterzüge? Ich würde schrecklich gern mal einen sehen. Wie ist es mit dir, Dick? Sollen wir mal nachts hierher gehen? Nur so zum Spaß? Was der Alte hört, sind bestimmt die Züge, die hier unterirdisch fahren. Im Augenblick fährt sogar einer. Ich spüre es. Es ist nicht leicht, sich vorzustellen, dass im Tunnel da unter dem Moor jetzt ein Zug fährt, in dem Menschen sitzen, sich unterhalten, vielleicht die Zeitung lesen. Dort unten, wo niemals die Sonne scheint. Hey Timmy, lass das buddeln. Du bespritzt uns ja alle mit Sand. Nein, Timmy, jetzt gehen wir nach Hause. Er sucht seinen Geist dazu. <lacht> Timmy folgte ihnen beleidigt. Etwas müde, aber gut gelaunt, kamen sie zurück zum Zeltplatz, wo der Professor schon gemütlich rauchend auf sie wartete. Hm, hallo, hallo. Ich habe mich schon gewundert, wo ihr wohl so lange bleibt. Aber ich wusste ja, dass Tim Timotheus euch jederzeit zurückbringen würde. Stellen Sie sich vor, wir haben einen komischen einbeinigen Mann getroffen, der behauptete, Geisterzüge zu sehen. Oh, das hört sich ja sehr aufregend an. Aber weißt du, diese merkwürdigen Geschichten haben gewöhnlich einen ganz harmlosen Hintergrund. Möchtet ihr mal sehen, was ich heute gefunden habe? Einen sehr seltenen und wertvollen kleinen Käfer für meine Sammlung. Ja, morgen werde ich den ganzen Tag unterwegs sein. Seht ihr das kleine Dorf hier? Es heißt Bachhalde. Ich habe gehört, dass es da einige sehr seltene Käfer gibt. Und, was werdet ihr vier tun? Wir sind fünf, Herr Professor. Ach ja, natürlich, ich habe Timmy ganz vergessen. Wir gehen zum Bauern und kaufen ein. Außerdem möchte ich den Jungen fragen, ob er die Geschichte von den Geisterzügen auch schon gehört hat. Dann können wir vielleicht noch alles ein bisschen anschauen und die Tiere kennenlernen. Ein Bauernhof ist nämlich sehr interessant. Bella, lass das. Marsch in die Scheune mit dir. Toll, wie sie pariert. Besser als unser Timmy. Hallo. Du warst aber gestern nicht mit dabei. Wie heißt du? N. Und du? Jockel. Wollt ihr noch mehr Eier? Ich habe eine ganze Menge für euch gesammelt. Prima. Vielen Dank. Ist das dein Hund? Ja, ich habe ihn schon vier Jahre. Als wir noch auf dem Eulenhof lebten, schenkte der alte Bauer ihn mir. Er war damals acht Wochen alt. Hast du immer auf einem Bauernhof gelebt, Jockel? Das muss herrlich sein. Als Vater starb, mussten wir vom Eulenhof runter. Und da habe ich ein Jahr lang mit Mutter in der Stadt gewohnt. Das war nicht schön. Ich war glücklich, als wir hierher kamen. Und Ma auch. Aber ich dachte, dein Vater ist Tier. Das ist mein Stiefvater. Er hat nicht viel Ahnung von der Landwirtschaft. Meine Mutter muss den Männern sagen, was sie zu tun haben. Er gibt dir aber das Geld, alles gut instand zu halten. Wollt ihr den Milchhof mal sehen? Es ist alles ganz modern und Ma arbeitet sehr gern dort. Kommt mit. Ma, hier sind wir. Hallo Ma, hier bringe ich meine Freunde. Ah, oh, guten Morgen, Kinder. Na, wieder hungrig? So wie ich hier fertig bin, packe ich euch ein Paket zusammen. Aber bleibt doch hier zum Essen. Jockli ist immer so allein in den Ferien. Er hat niemanden zum Spielen. Oh ja, gern. Ich würde sehr gerne hier bleiben. Können wir Julien? Ja, warum nicht? Vielen Dank. Gut, ich zeige euch mal den Hof. Jede Ecke. Er ist zwar nicht sehr groß, aber wir versuchen ihn zum besten Hof im Moor zu machen. Ihr habt aber eine Menge Männer hier zum Arbeiten. Hätte gar nicht gedacht, dass es so viel zu tun gibt in so einem kleinen Betrieb. Es sind alles keine guten Arbeiter. Ma ärgert sich oft über sie. Pa scheint jedes Mal die Falschen zu bekommen. Sie arbeiten lieber in der Stadt. Wir haben nur einen guten Mann. Er ist schon alt. Unser Willi. Dort drüben sitzt er. Der sieht auch wenigstens wie ein Landarbeiter aus. Er will auch nicht mit den anderen arbeiten. Er nennt sie Dummköpfe und Idioten. Wo ist dein Stiefvater? Er ist heute den ganzen Tag fort. Gott sei Dank. Warum? Magst du ihn nicht? Ähm, hier in der Scheune sind Lastwagen drin. Nanu, no. verschlossen. Ich vermute, mein Stiefvater hat sie unter der Hand gekauft und billig bekommen. Er liebt es, billig einzukaufen und teuer wieder zu verkaufen. Er behauptet zwar, sie würden gebraucht, um die Erzeugnisse des Hofes zum Markt zu bringen, aber ich wette, sie bleiben da stehen, bis die Preise für sie steigen und dann werden sie verkauft. Fragen wir Jockel nach den Geisterzügen. Geisterzüge? Was ist das? Haben nie davon gehört. Wirklich nicht? Nun, du wohnst nicht weit von ihnen, Jockel. Geisterzüge? Was? Das müsst ihr mir erzählen. Julien erzählte Jockel von dem alten Güterbahnhof und vom Holzbein Samuel. Meine Güte, wollen wir nicht alle zusammen einmal hingehen? Mir ist noch nie im Leben sowas passiert. Ein tolles Abenteuer. Oh, wir haben schon eine Menge erlebt. Wir waren in alten Verließen, haben uns in Höhlen verlaufen, haben geheimnisvolle Gänge entdeckt und, naja, alles kann ich nun auch nicht erzählen. Erwartet ihr hier nun auch etwas? Nein, was sollte hier wohl passieren, in diesem einsamen Moor? Das wird mein Vater sein. Ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt. Vielleicht möchte dein Vater seine Ruhe haben, wenn er nach Hause kommt. Nein, nein, nein, nein, bleibt nur. Herr Andreas stieg aus dem Wagen aus. Er war klein... Dunkel, mit blassem Gesicht und einer Nase, die viel zu groß für sein Gesicht war. Er sah finster und unleidig aus und blieb sofort stehen, als er die Kinder sah. Da kam auch schon Jockels Mutter angelaufen. Guten Tag, Jockel hat seine Freunde heute hier. Möchtest du das Essen auf dein Zimmer haben? Ja, das wäre mir am liebsten. Ich mache dir etwas Schinken und Ragout und Nachtisch zurecht. Es geht ganz schnell. Nun, Jockel, hattet ihr ein paar nette Stunden? Oh ja, ich habe meinen neuen Freunden den Hof und die Tiere gezeigt und, und Ma hat sie zum Essen eingeladen. Sag mal, weißt du etwas von den Geisterzügen? Geisterzüge? Was meinst du damit? Nun, äh, Julian sagt, es gebe verlassene Bahngleise und da sollen Züge aus einem Tunnel kommen, mitten in der Nacht. Hast du schon mal davon gehört? Kommt, esst etwas mit mir zusammen. Na kommt. So, nun hast du doch von den Geisterzügen gehört. Ich habe immer vermieden, davon zu berichten, weil ich deine Mutter und dich nicht ängstigen wollte, Jockerl. Dann ist wirklich alles wahr? Es kann doch nicht sein. Erzählt mir mal alles, was ihr darüber wisst und wie ihr es erfahren habt. Fangt an. Vergesst nichts, ich möchte alles hören. Ach, eigentlich ist gar nicht viel zu erzählen. Halt nur dummes Zeug, nicht? Erzählt! Julian entschloss sich, in wenigen Worten wiederzugeben, was der alte Samuel ihnen erzählt hatte. Er machte es so, dass die Erzählung langweilig und uninteressant erschien. Herr Andreas aber hörte mit größter Aufmerksamkeit zu. Bis zum Schluss. Dann lehnte er sich zurück und trank sein Bierglas in einem Zug aus. Passt auf, Kinder. Hört gut zu. Keiner von euch darf je wieder zu dem Bahnhof gehen. Es ist ein schlechter Ort. Warum? Was heißt hier schlechter Ort? Vor Jahren ist da viel passiert. Schlimme Sachen. Unglücke. Es wurde danach alles abgesperrt und der Tunnel nie mehr benutzt. Aber Sie meinen doch nicht, dass es wirklich Geisterzüge gibt. Doch, genau das meine ich. Es bringt Unglück dort zu sein, wenn gerade einer kommt. Er könnte dich vielleicht mitnehmen, verstehst du? Holzbein Simeon macht es richtig, dass er sich versteckt, wenn ein Zug kommt. Vielen Dank für die Warnung. Wir müssen jetzt aber gehen. Kommen. Vielen Dank für die schönen Stunden und das herrliche Essen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ihr wolltet doch Lebensmittel mitnehmen. Ach, wir kommen noch ein andermal wieder. Wiedersehen. Ich komme morgen rüber. Auf Wiedersehen. Aber Jockel kam nicht. Die Kinder warteten den ganzen Morgen vergebens. Er kam auch nicht am Nachmittag zum Tee. Alle waren sehr enttäuscht und gingen früh zu Bett. Dick war im besten Schlaf, als er ein Geräusch vor dem Zelt hörte. Hey! Timmy? Dick, Julian. Ich bin's, Jockel. Darf ich reinkommen? Klar. Mann, Jockel, warum kommst du mitten in der Nacht? Wir haben heute eine Ewigkeit auf dich gewartet. Tut mir sehr leid, aber mein Stiefvater ist den ganzen Tag mit mir herumkutschiert, bis nach Endersfeld. Ich war sehr sauer, sonst kümmert er sich nie um mich. Ach, mach dir nichts draus. Ach, komm noch morgen. Morgen muss ich mit ihm zu einem seiner Freunde. Und Ma freut sich auch noch darüber, dass er sich plötzlich um mich kümmert. Wir müssten uns den Bahnhof doch mal ansehen. Nun, wenn du morgen nicht kannst, wie wäre es morgen Nacht um dieselbe Zeit? Wir wollen den Mädchen nichts sagen. Wir drei gehen allein und sehen uns alles an. Ehrlich? Reg dich nicht zu sehr auf, Jockel. Wir sehen wahrscheinlich überhaupt nichts. Bring deine Taschenlampe mit. Mache ich. Hey, seht mal da unten. Ich glaube, das ist der Bahnhof. Man kann die Schienen glänzen sehen. Dort, ein Licht. Ja, das ist das Licht in der Hütte von dem Alten. Wir schleichen mal hin. Himmel, Jockel, mach nicht solchen Krach. Man hört uns, wenn wir solchen Lärm machen. Wir gehen noch bis zum Ende der Gleise. Soweit ich mich erinnern kann, ist dort alles mit Gras überwachsen. Endlich konnten sie, ohne den geringsten Lärm zu machen, weitergehen. Langsam und behutsam schlichen sie zur Hütte vom alten Samuel. Das Fenster war hoch und schmal. Das Kerzenlicht flackerte und Schatten tanzten in der kleinen Hütte. Der Alte saß auf einem Stuhl, rauchte und las die Zeitung. Er scheint den Geisterzug heute nicht mehr zu erwarten. Sonst hätte er sein Holzbein nicht abgenommen. Schade. Wie viele Gleise liegen hier eigentlich? Und wo führen sie hin? Ungefähr dreiviertel Kilometer von hier ist ein Tunnel. Die Gleise kommen von dort und führen hierher. Zweigen auseinander. Zum Rangieren, denke ich, als alles noch in Betrieb war. Lasst uns mal zum Tunnel gehen. Hier ist doch nichts mehr zu sehen. Gut, ich glaube aber nicht, dass wir dort viel mehr sehen werden. Die Geisterzüge sind eine Erfindung von dem Alten. Und da fing es an. Ein leises Rollen kam aus dem Gewölbe. Konnte das der Geisterzug sein? Der Lärm kam näher und näher. Er wurde zum Gewittertosen. Etwas Schwarzes, Langes kam aus dem Tunnel mit einem trüben Licht am Anfang, das schnell vorüberbrauste und bald verschwunden war. Dann war alles still. Da haben wir es. Der Geisterzug. Ohne Licht oder sonstige Zeichen. Oh, wo ist er wohl hingefahren? In den Bahnhof? Lasst uns umkehren. Nein, wir warten ab. Vielleicht erfahren wir noch mehr. Dann erzählen wir es dem Professor und den Mädchen. Kommt. Da. Er kommt zurück. Jetzt kommt er zurück. Oh, seht. Er fährt wieder in den Tunnel. Oh, Mann. Junge, Junge. So, nun wissen wir es. Es gibt einen dazu. Er kam und ging. Woher und wohin, weiß niemand. Na, Ich habe genug für heute. Es ist alles sehr rätselhaft. Meine Meinung. Wenn es überhaupt ein richtiger Zug ist und keine Geisterbahn. Am nächsten Morgen war George außer sich. Julian und Dick erzählten ihr nächtliches Erlebnis. Und George konnte es kaum fassen, dass die beiden ohne sie gegangen waren. Am liebsten hätte sie ihnen das ganze Frühstück ins Gesicht geworfen. Zum Glück kam Jockel in diesem Augenblick. Aber er lächelte nicht wie sonst, sondern machte ein sehr bedrücktes Gesicht. Hallo Jockel, Hallo. gerade zur rechten Zeit, um mit uns zu frühstücken. Setz dich! Ich kann nicht. Ich, ich habe nur ein paar Minuten Zeit. Es ist schrecklich. Ich muss für zwei Wochen zu einer Schwester meines Stiefvaters. Zwei Wochen! Und dann seid ihr nicht mehr da. Hattest du Streit oder was? Ach, mein Stiefvater hat fürchterliche Laune. Ma ist auch traurig. Ich habe das Gefühl, er will mich aus dem Weg haben. Komm doch zu uns, wenn sie dich los sein wollen. Klar, wir hätten dich sehr gern hier. Das ist eine super Idee. Ma soll mich heute hinbringen. Nun sage ich ihr, ich würde dafür zu euch gehen. Sie wird mich bestimmt nicht verraten. Sie mag euch sehr gern. Und dann Aktion Geisterzug. Ich interessiere mich nicht mehr für euren dummen Geisterzug. »Ich verschwinde mit, Timmy. Komm, Timmy!« Puh. Und sie hat sich Brote mitgenommen. Das bedeutet, dass sie den ganzen Tag fortbleiben will. Die ist restlos eingeschnappt. George wandte sich um und ging, um nur einmal einen Blick in den Tunnel zu werfen. Aber als sie hinkam, konnte sie gar nichts sehen. Und allein durch den ganzen Tunnel zu gehen, traute sie sich doch nicht. So ging sie über den Hügel, um ans andere Ende des Tunnels zu kommen. Was war mit Timmy? Er war plötzlich in der Tiefe verschwunden. Timmy, wo steckst du? Oh, Timmy, du bist in dieses Loch gefallen. Aber es ist nicht sehr tief. Warte, ich will sehen, wie ich dir helfen kann. Wenn noch nur die anderen hier wären. Ich muss irgendwie runter zu Timmy kommen. Na, da sind Nägel in der Wand. Dazwischen dünne Stäbe. Eine alte Steigeleiter. George versuchte, in die Tiefe zu steigen. Es war leichter, als sie dachte. Die Tritte der Leiter waren noch alle erhalten. Sie war bald im Tunnel und knipste ihre Taschenlampe an. Was war das? Sie stand unmittelbar vor einem Zug. War es der Geisterzug? Gleich kletterte sie auf einen der Wagen und zog Timmy auch mit hinauf. Der Wagen war vollgepackt mit Kisten. Da! Ein Geräusch! Flink löschte George die Taschenlampe aus. Plötzlich war der ganze Tunnel hell erleuchtet. George lugte durch einen Riss. Sie sah, dass hier die Stelle war, wo der Tunnel sich gabelte. Eine Linie führte nach links ins Dunkel und die andere lief unmittelbar zu einer Backsteinwand, die quer herübergebaut war. Zugemauert. Ein Teil der Wand öffnet sich. Timmy, wir fahren in den anderen Tunnel Still, Psst. Wir sind gefangen Der Tunnel ist zweimal zugemauert Na, was würden die anderen sagen, wenn sie wüssten, dass wir im Geister zu Und in das Versteck gefahren sind, wo ihn niemand finden kann Warten, bis die Männer fort sind, und müssen dann versuchen, durch den Sesam-öffnendig-Eingang wegzukommen. Wo ist denn Georgia? »Warum ist sie nicht zum Essen gekommen?« »Sie hat sich etwas zu essen mitgenommen. Ich mache mir Sorgen um sie. Hoffentlich passiert nichts.« ja, »Es ist nur gut, dass sie Tim dabei hat.« »Was tun Sie heute Nachmittag, Herr Professor?« »Eigentlich wollte ich ja mit euch gehen, aber es ist vielleicht doch besser. Ich bleibe hier und ruhe mich aus.« Erleichtert atmeten die Kinder auf. Sie hätten ja auf keinen Fall in den Tunnel gehen können, wenn der Käfersammler dabei war. Nun marschierten sie los.« einschließlich Jockel, den die Mutter tatsächlich zu den Kindern gebracht hatte, gingen sie in den geheimnisvollen Tunnel. Sie marschierten, bis sie an die zugemauerte Stelle kamen. Der ist aber wirklich gut zugemauert. Schrecklich unheimlich. Gott sei Dank, da hinten ein Lichtschein. Das wird das Ende des Tunnels sein. Wenn sie gewusst hätten, dass George und Timmy hinter der zugemauerten Mauer versteckt in einem Wagen des Geisterzuges warteten. Schweigend erreichten sie den Ausgang und freuten sich an der frischen Luft. Zwischen den Schienen wucherte hohes Gras und Unkraut. Seit Jahren ist kein Zug mehr aus diesem Tunnel gefahren. Die Räder hätten das Gras vernichtet. Es ist bestimmt ein Geisterzug. Es kann nicht anders sein. Lasst uns doch mal zurücklaufen. Ich komme nicht wieder mit. Ich bleib lieber in der Sonne. Ich laufe hier den Weg entlang. Wir treffen uns dann am anderen Ende. Das ist gut denn? Die drei Jungen verschwanden wieder in dem schwarzen Loch. Anne rannte hinauf zu dem Weg, der auf dem Dach des Tunnels entlang führte. Sie hüpfte fröhlich in der Sonne und kam bald zum anderen Ende des Tunnels. Sie sah nach Holzbein Samuel. Aber er war nicht da. Ein Auto kam den Weg herunter und ein Mann stieg aus. Anne's Augen fielen beinahe heraus. Es war Jockels Stiefvater. Er ging zu Samuels Hütte und riss die Tür auf. Ein Lastwagen kam. Er fuhr vorsichtig den steilen Weg hinunter in einen alten Schuppen und blieb dort. Drei Männer kamen heraus. »Die Männer kenne ich doch. Natürlich. Das sind ja die Arbeiter auf Jockels Hof. Was tun die hier? Seltsam. Oh, mein Schreck. Sie gehen mit Jockels Vater in den Tunnel. Was kann ich tun? Julien, Dick und Jockel sind doch drin. Ach, da kommt der Alte. Ich muss ihn fragen.« Was? Ihr seid wieder hier? Ich habe euch doch in den Tunnel hineingehen sehen. Ich habe Herrn Andreas angerufen. Er soll kommen und euch holen. Wie bist du denn da rausgekommen? Was? Was? Was? Sind die anderen auch da? Hat er euch nicht geschnappt? Na, komm, komm, komm hier rein. Komm, komm, komm hier in die Hütte. <lacht> Dann habe ich wenigstens einen von euch. <lacht> Hilfe! Hilfe! En schrie auf und rannte fort, so schnell sie konnte. Holzbein-Samuel hinterdrein, aber er gab es bald auf. Inzwischen hatten die vier Männer die Jungen im Tunnel geschnappt. Sie drückten ihnen die Arme zusammen. "Sa! So. Au, sagen Sie mal, was tun Sie eigentlich? Was denken Sie sich dabei? Was ist denn Schlimmes, wenn wir drei den alten Tunnel durchforschen? Schafft sie weg. Herr Andreas, sind Sie das? Lassen Sie uns los, Sie kennen uns doch. Die Jungen vom Zeltlager. Jockel ist auch hier. Halt, was wollen Sie von uns? Pff, was ist das? Was haben Sie vor? Julian konnte nicht ahnen, dass Herr Andreas die zugemauerte Wand öffnete. Er wusste auch nicht, dass er und die beiden anderen durch dieses Loch in den zweiten Tunnel geschoben wurden. Es war stockfinster und keiner getraute, sich Widerstand zu leisten. »Man hat euch immer wieder gewarnt, hierher zu kommen. Man hat euch gesagt, dass es eine gefährliche und schlechte Gegend ist. Ihr müsst nun büßen, dass ihr nicht gehorcht habt. Ihr werdet gefesselt und müsst so lange hier drin bleiben, bis wir mit unseren Geschäften fertig sind. Das dauert drei Tage.« Vielleicht auch drei Monate. Sie können uns doch nicht einfach hier gefangen halten. Warum tun Sie das? Wir wissen ja gar nichts von Ihren Geschäften. Peters, los, bind Sie zusammen. Aua, meine Mutter wird sich Sorgen machen. Was soll sie? Es ist deine Schuld. Oh, diese Lumpen, was haben Sie vor? Sie haben was zu verbergen. Ah. Ah, die haben meine Füße so festgebunden, dass es einschneidet. Sei mal ruhig. Ich glaube, ein Hund winselt. Timmy! Dick, da ist Timmy! Ja, Timmy, wo kommst du denn her? Timmy! Ist George vielleicht auch in der Nähe? Hier. Hey. Ich muss erst mal die Taschenlampe anknipsen und aus dem Wagen klettern. Oh. Beeil dich. Wie kommt denn ihr hierher? Seid ihr entführt? Himmel, Georgie, ist das dort eine Lokomotive? Das, Julian, ist der Geisterzug. Ja, er ist es wirklich. Wartet, ich befreie euch von den Fesseln. Oh, Ach, warte, hier. Oh, endlich. Das tat weh. Da, ein Sesam, öffne dich. Der Geisterzug kann hier hereinfahren und dann schließt sich die Wand wieder. Donnerwetter. Schlau. Seht ihr? Hier sind zwei Wände und dazwischen dieser große Raum, in dem sich der Geisterzug verstecken lässt. Warum sollte jemand mit dem Geisterzug in der Nacht herumhantieren? Julian, sieh dir all die Kisten hier an beiden Seiten an. Da kann man sich herrlich verstecken. Gib mir mal deine Taschenlampe. Ich möchte mir mal die Kisten ansehen. Danke. Ah, da. Ein Schalter. Vielleicht lässt sich damit die Wand öffnen. Mal probieren. Ah, Licht. Man muss sich erst wieder dran gewöhnen. Klasse, Julian. Nun können wir wenigstens was sehen. Es ist ein Museumsstück. Kommt, wir wollen mal die Kisten anschauen. Seht mal, Pakete mit Tee, ja. Whisky und Schnaps, Zigaretten. Oh. Vielleicht Schmuggelware. Aber was tun Sie bloß damit? Wie verkaufen Sie das alles? Sie bringen es mit dem Zug hier und verstecken das Zeug. Oh nein, ich weiß es. Sie stehlen oder schmuggeln es, Laden es auf Lastwagen und bringen es zum Hof meiner Mutter. All die Lastwagen in der Scheune, dafür sind sie also da. Sie fahren nachts heimlich zum Eulengarten, laden das Zeug auf den Zug und bringen ihn hierher in das Versteck. Ganz genau, Jockel, eine tolle Organisation. Seht mal hier, diese dicke Holztür in der Wand. Wozu das? Es ist bestimmt der Ausgang zur Straße, wo Lastwagen fahren können, die all die Sachen von hier zu gegebener Zeit fortschaffen können. Zum Schwarzmarkt in aller Welt? Ja. Und so wird es wohl sein. Aber die Tür lässt sich kein Zentimeter bewegen. Und ein Schloss hat sie auch nicht. Hm. Hier kommen wir erstmal nicht raus. Wo ist denn N? Ja, richtig, N. Sie wollte uns am anderen Ende des Tunnels treffen. Oh je, hoffentlich geht sie nicht von dort in den Tunnel. Dann würde sie den Männern ja direkt in die Arme laufen. Hey, guck mal, hier unten ein Hebel. Julien, komm mal her. Ich möchte wissen, ob das, was mit dem Sesam, öffne dich zu tun hat. Dick, hilf mit. Licht aus. Sesam, öffne dich. Oh, die Wand geht auf. Der Weg in die Freiheit. Hurra! Los, kommt. Durch den Tunnel ist es zu gefährlich. Ah, ja, vielleicht. Und nun? Wir können durch den Schornstein steigen, durch den ich gekommen bin. Aber was machen wir mit Timmy? Noch, er wird sich gut verstecken und allein aus dem Tunnel herauskommen. Er ist ja ein kluger Hund. Okay, aber schnell. Wer hat die Wand aufgemacht? Sie ist offen. Ist jemand da? Hallo! Die Kinder können unmöglich den Hebel bewegt haben. Wir haben sie doch gefesselt. Sie sind fort. Ihre Strecke sind zerschnitten. Wir haben doch Knut als Wächter aufgestellt. Sie müssen noch hier sein. Verdammt! Suchen! Da sind sie. Oben in dem Schacht. Kommt sofort runter. Oder es geht euch schlecht. Ach, ist schon recht. Wir kommen ja. Es sind zu spät. Polizei! Polizei! Da kommt einer angerannt. Schnell weg! Ich hab doch gesagt, die Polizei ist da. Schnell weg hier! Jemand hat uns verpfiffen! Timmy, lauf ihnen nach, halt sie fest! Aber da kamen schon die Polizisten angelaufen und etwas hinter ihnen N und der Professor. George, Julian, ist euch nichts passiert? Äh. Klasse, Rettung in letzter Not. Die Schoten. Die. Also ich habe in meinem Leben keine schmutzigeren Kinder gesehen. Ich schlage vor, dass wir uns zu meinem Wagen begeben und gemeinsam zum Eulenhof fahren. Frau Andreas war gütig und freundlich, obwohl sie sehr aufgeregt war, dass die Polizei ihren Mann mitgenommen hatte. Ach wie konnte er nur? Und ich habe nichts gemerkt. Ich würde mich nicht so sehr aufregen, Frau Andreas. Er ist ja nicht der Initiator von der ganzen Sache. Wir wissen, dass hinter ihm ein großer Mann steht, von dem er immer Geld bekommt, um den Mund zu halten. Ihr Mann musste eine Lehre bekommen. Hm. Hoffentlich hilft ihm das für die Zukunft. Das Abenteuer ist vorüber. Wie hat es dir gefallen, Jockel? <lacht> gefallen? Gar kein Ausdruck. Es war einfach wunderbar. <lacht> sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George und Timmy der Hund, wir sind die besten Freunde.